kau oh, nyam apa makanan apa oh ya ya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innal hamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina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 Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa mawala Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah Kita masih berada pada bab yang ke-27 Mengingatkan bersama Bab Kedua puluh tujuh Berkaitan dengan Ta'zim Hurumatil muslimin Menghormati Menjunjung tinggi mengagungkan Kehormatan Kaum muslimin Dan Bagaimana Terkait dengan hak-hak mereka dalil yang disebutkan oleh Muallimahullah dari ayat Al-Quran telah kita selesaikan bersama demikian pula hadit-haditnya bahkan kita di penghujung hadit terakhir dari bab tersebut Hadisnya terdiri dari 18 hadis. Kita pada hadis tersebut, hadis ke 239 dari Sahabah Al-Barrah ibn Azib radhiyallahu taala anhuha, kata Al-Barrah. Amaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam b Sab'in. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam telah perintahkan kita dengan tujuh. Maksudnya tujuh perkara. Wanahana ansab'in dan di sisi lain. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam telah larang kita dengan tujuh pula, yakni tujuh perkara. Beberapa perkara yang disebutkannya telah dibahas pada hadit-hadit yang lalu atau pada hadit-hadit sebelumnya. Sampailah kita pada Larangan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Pada tujuh perkara Tepatnya Larangan bagi Umatnya untuk memakai atau mempergunakan khawatim Cincin nam, Yang terbuat dari emas nam, Kita masuk pada pembahasan tersebut Dikatakan oleh Asyikhi Ibn Taymin Rahimahullah Berdasarkan hadis Al-Bara ibnu Azib tersebut, maka di sana adanya larangan untuk memakai cincin yang terbuat dari emas. At-Takhattum Bid-Zahab Larangan ini berlaku khusus bagi kaum laki-laki, kaum muslimin. Umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at-takhtum bil-zahab khas bil-rijal. Sekali lagi larangan ini berlaku hanya bagi kaum laki-laki saja dari umat Muhammad. Far-rajul la yahillulahu an yalbas al-zahab. Sehingga dengan itu bahawa laki-laki tidak dihalalkan untuk memakai perhiasan yang terbuat dari emas dengan segala bentuknya. Ay yata khattam baik yang dia pakai itu dalam bentuk cincin yang terbuat dari emas. Ausiwaron mendahab ataupun berupa gelang yang terbuat dari emas. Walau anjal basqila dah mendahab. Demikian pula terlarang baginya untuk memakai kalung yang terbuat dari emas pula. 6. Nah wala an yalbas khirsan min dhahab wala an yalbas ala ra'sahu shay'an min dhahab demikian pula terlarang baginya untuk memakai piring yang terbuat dari emas terlarang pula untuk memakai perhiasan yang diletakkan di kepala yang terbuat dari emas pula Segala bentuk-bentuk tadi Yang intinya terbuat dari emas Yang itu melambangkan dari benda Atau barang yang berharga nilainya Barang yang berbentuk perhiasan Yang sifatnya berhias-hias tadi Adalah terlarang bagi kaum al rijal kaum laki-laki. Kullu Zabah haram on al-Rajul al maka seluruh bentuk emas itu terlarang bagi orang laki kaum Muslimin. Perkara itu tentunya didasarkan dengan hadis yang disebutkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika beliau lihat adanya seorang laki-laki yang tidak disebutkan di sini namanya Datangnya seseorang yang mana orang laki-laki tadi memakai khatiman min dahab Memakai cincin yang terbuat dari emas Kala, Maka Rasul SAW nyatakan kepadanya Ya'midu ahdukum, ila jamratin min nahr, fayadgohaa fi usbu'ihi atau qala fi yadih. Ketika beliau salah seorang di antara kalian sengaja Ya'mid Ya'ni sengaja ila jamratin min nar di mana dia nyalakan api ila jamratin min nar dia nyalakan api tadi fa fi usbuhi kemudian nyala api tadi dia letakkan pada usbuhi jari jemarinya au qala fi yadihi dalam riwayat lain dia letakkan pada tangannya Pernyataan beliau Di sini adalah bentuk Ancaman Bagi Seorang laki-laki Yang memakai perhiasan Terbuat dari emas Baik dia Maksudkan dengan maksud Maksud Ataupun tidak Terlebih lagi kalau dia maksudkan suatu kesombongan atau bentuk riak, maka tentunya dosanya lain lagi. Dosa yang pertama dia memakai suatu barang yang dilarang oleh Rasulullah Sallam memakainya, kemudian ditambah dengan maksud-maksud yang lainnya. Maka sekadar dia pakai, maka lah. Telah terancam dengan hadith yang beliau sebutkan tadi Maka seorang tadi, seorang sahabat tadi Mengerti apa yang disebutkan oleh beliau Sallallahu alaihi wasallam Bukan satu perkara yang ringan Memakai perhiasan yang terbuat dari emas Nam Ancamannya adalah seperti Seseorang meletakkan bara api di tangannya Fahamlah Dia Naam dan Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak sekadar menyatakan sabdanya atau pernyataan tadi melainkan beliau lakukan bentuk nahi mungkar. Naam. Summa nazza an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al khatim farama bihi. Kemudian beliau cabut Naam, beliau cabut Cincin emas yang ada di tangan seorang tadi, kemudian beliau lemparkan. 6. Tidak beliau tunda-tunda untuk melakukan nahi mungkar 6. Inilah bentuk kasih sayang Rasulullah saw. Jika beliau dapati ada pada umatnya melakukan bentuk kemungkaran. Maka beliau segera meluruskannya Beliau segera menegurnya Beliau tidak biarkan begitu saja Melainkan beliau selamatkan Umatnya tadi dari segala bentuk kemungkaran Dari segala bentuk kemaksiatan 6. Nah, sehingga Ternyatakan dalam satu qa'idah fikih nah, La yajuzu Ta'khirul bayan an waqtil hajah. La yajuz tidak diperbolehkan ta'khirul bayan untuk mengakhirkan atau menunda al-bayan penjelasan suatu perkara yang hak yang memang di saatnya harus dijelaskan. La yajuz ta'khirul bayan an waqtil hajah di saat waktu yang diperlukan Karena dengan menundanya Belum tentu Bertemu lagi nah, Dengan pelakunya Atau dengan kemungkaran tadi Sehingga dengan Setahap, selangkah dan terus Berlangsung Rasulullah SAW Menegakkan Amar Ma'ruf Dan sisi lain pula Beliau melakukan Nahi mungkar Mencegah segala bentuk kemungkaran maka beliau lakukan tadi dia beliau cabut dan beliau lemparkan. Falamma insarafa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ketika itu beliau segera beranjak meninggalkan meninggalkannya ketika beliau pergi tadi orang laki-laki tadi masih berada di tempatnya. Mungkin karena tertegun dengan teguran Rasul sallallahu alaihi wasallam atau mungkin karena sebab yang lain yang jelas Orang ini tadi masih tetap di tempatnya. Yang di sana ada beberapa yang lainnya 6. Nah. Kemudian menyarankan kepada laki-laki tadi, "Khudz khatimak." Kalau begitu, cincin yang sudah kau pakai tadi sudah dicabut dan dilemparkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nam, kalau memang tidak dipakai ambil. Pengutlah cincin tadi, ambil. Nam, intafiq biha. Engkau bisa manfaatkan untuk manfaat yang lainnya. Siapa tahu kemudian dijual atau disimpan, jangan kau biarkan sayang terbuang begitu saja. Nam. Qala, maka jawaban laki-laki tadi menyatakan, "Wallahi" La aku dohatiman. Sungguh demi Allah, aku tidak akan mengambil cincin tadi. Torahahu an Nabiu Shallallahu Alaihi Wasallam yang mana cincin tadi telah dicampakkan, telah dilemparkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya beliau terima. Orang tadi menerima dengan teguran Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan sekaligus Tertanamkan kebencian kepada suatu hal yang mungkar Sehingga untuk mengambilnya saja dia terasa berat Walaupun ada yang menyarankan mengusulkan kepada dia Menunjukkan keimanan yang kuat nam Untuk segera menerima al-haq Dan kemudian dengan itu dia benci dari perkara-perkara yang telah dibenci oleh syariat agama ini Apa yang telah dibenci oleh Ar-Rusul Sallallahu alaihi wasallam Nah Disebutkan dalam hadith yang lainnya Penguat Tentang Perhiasan emas Bagi laki-laki Melalui hadith Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu Didapatinya seorang pula yang di tangan kanannya atau di salah satu tangannya tadi memegang emas, memakai emas dan di tangan satunya lagi dia memakai sutra. Di hadit itu disebutkan Al Rasulullah SAW katakan, Inna haramun ala dukuri ummati. Ketahuilah dua barang ini. Emas dan sutra Haramun adalah suatu Barang yang terlarang Ala dhukuri Ummati Untuk dipakai bagi kaum laki-laki Ummatku kata Rasul Sallallahu alaihi salam Ha inna hadha haramun Ala dhukuri ummati Hillun li'inathihim Sementara Dua barang itu tadi Emas dan sutra adalah Hillun satu hal yang dihalalkan liinasihim bagi kaum wanita mereka umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari sini kita bisa dapatkan ada beberapa bentuk atau benda atau perkara-perkara yang di sana diharamkan bagi laki-laki dan dihalalkan bagi wanita. Enam. Salah satunya adalah az-zahab emas. Demikian pula harir yakni sutra. Terlarang khusus bagi kaum laki-laki kaum muslimin. Naam. Sebaliknya pula di sana ada perkara yang di halalkan bagi laki-laki dan diharamkan baginya kaum wanita. Maka ada sifatnya yang bersamaan haram bagi kedua jenis, kedua jenis manusia, ada pula yang dipisahkan. Nah, terkait dengan cincin bagi kaum wanita, cincin emas. Kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah beliau berpendapat labak sabeh adalah sesuatu barang yang tidak mengapa untuk dia pakai. Walaharaj. Tidak ada keberatan, artinya tidak masalah baginya untuk memakainya. 6. Ini pendapat beliau dan pendapat dari para ulama yang lainnya. 6. Meyakini bahawa uh, emas bagi wanita adalah boleh secara mutlak. 6. Dikatakan demikian karena ada sebagian dari para ulama berpendapat Boleh bagi kaum wanita memakai perhiasan dari emas Kecuali yang muhallak Muhallak artinya melingkar Perhiasan tadi dalam bentuk melingkar Apa contohnya? Gelang melingkar Kalung melingkar di leher Cincin juga melingkar Anting-anting nah. tergantung Kalau bentuknya melingkar Maka termasuk muhallak Tapi ada pula jenis anting-anting Yang tidak berbentuk melingkar Naam Ada yang berpendapat demikian Dan itu adalah pendapatnya Al-Syeikh <tuh> Al-Allama Al-Muhaddith Muhammad Nasiruddin Al-Albani Rahimahullah Naam Beliau memiliki khutbah pula, memiliki bantahan yang eh, kuat pula terkait pembolehan perhiasan emas bagi kaum wanita secara mutlak. 6. Nah. Maka apa yang disebutkan oleh Syekh Ibn Uthaimin rahimahullah dan para ulama yang lainnya. 6. Nah yang sependapat dengan ini maka pembolehan buat wanita secara mutlak. Fa ya yajuzulahunna attakhattam bizahab wattasawwar bih sehingga baginya boleh memakai cincin, boleh memakai gelang yang terbuat dari emas dan boleh memakainya sesuai dengan apa yang dia inginkan dari perhiasan emas tadi. 6. Illa idza balagha haddul israf. Beliau berikan pembatasannya kecuali jika dipakainya tadi dalam bentuk berlebihan. Naam dalam bentuk israf, dalam bentuk berlebihan. Fa innal israf la yahil karena sesuatu yang sifatnya berlebihan adalah la yahil, adalah tidak halal. Terlarang dalam agama ini baik pemakaian perhiasan emas ataupun dalam bentuk yang lainnya. Allah subhanahu wa ta'ala Melarang dari perbuatan Al-Israf Dalil yang menyatakan Larangan untuk berlebihan Firman Allah Jalla wa'ala Dalam surat Al-A'raf Tepatnya pada ayat ke-31 Ya Bani Adam Khudu zinatakum Indah kulli masjid وكل وشربوا ولا تسرفوا إنّه لا يحب المسرفين. Allah panggil manusia dengan nama bani Adam. Ya bani Adam, kudoze natakum. Pakailah perhiasan kalian. Maksudnya dalam tafsir adalah pakailah pakaian pakaian kalian. Tutuplah aurat-aurat kalian Indah kulli masjid Setiap kali kalian Masjid Ditafsirkan yakni salat Setiap kali kalian melakukan salat 6 Ayat ini sekaligus Bantahan kepada Kaum jahiliyah Yang mereka membuka aurat-aurat mereka Memamerkan Membeberkan Nah, bahkan mereka lakukan itu ketika tawaf di Ka'bah Kita masih ingat dalam pembahasan masalah Il-Jahiliyah Anggapan membuka aurat adalah sebagai bentuk pendekatan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala Mereka yakin itu justru suatu kebaikan, mereka yakin itu suatu ibadah Karena dibisikkanlah syaitan ke hati dan telinga-telinga mereka Dibisikkan oleh syaitan bahawa pakaian yang kamu pakai tidak pantas untuk melakukan tawaf di Kaabah. Kaabah itu suci. Sehingga pakaianmu itu sudah berlumuran dengan dosa kemaksiatan. Sehingga dengan itu kalau kamu mau tawaf bukalah pakaian kalian. Sehingga mereka melakukannya dalam keadaan telanjang bulat. Nah. Baik laki-lakinya maupun wanitanya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala katakan ya bani adam. Kudu zinatakum inda kulli masjid. Wa kulu wa syurubu wa la tusrifu. Allah perintahkan untuk makan. Makanlah kalian. Wa syurubu dan minumlah kalian. Perintah dari Allah untuk kita makan, untuk kita minum. Maka kalau kita... Lakukan makan dan minum itu... Dengan maksud ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala... Maka kita makan dan minum tadi adalah sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Sebagai bentuk menjalani salah satu firmannya, salah satunya pada ayat ini Allah perintahkan kita untuk makan dan minum tentunya dari yang halal Yang tujuannya ketika kita makan dan minum tadi untuk menegakkan kita beribadah dengan sebaiknya Maka Allah tegaskan berikutnya dengan batasan wala tusrifu Makan dan minumnya tadi Janganlah ber, berlebihan Yang dengan itu akan berdampak Menjadi penyakit Menjadi kalian dengan itu kekenyangan Sehingga dengan itu lemah dalam melakukan ibadah Dan dampak-dampak yang lainnya Ketika Allah sebutkan larangan Wala Kemudian diakhiri ayatnya Innahu la yuhibbul musrifin Allah itu tidak cinta Allah itu tidak suka kepada perbuatan nisraf 6 nah, Al-Musrifin Orang-orang yang melakukan Bentuk melampaui batas Ayat ini berlangsung Secara keumumannya Termasuk terkait Bagi mereka kaum wanita yang memakai perhiasan Dalam bentuk berlebih-lebihan 6 nah, <tuh> Dan telah disebutkan kesepakatan para ulama Kata beliau rahimahullah Naam ijma' ahlul ilmi ala jawazi libasil al mar'ah Lil khatim wassiwar walahwi hima Syekh ibnu Uthaymin Rahimahullah menegaskan Telah disebutkan oleh sebagian para ulama Kesepakatan ahlul ilmi Tentang bolehnya bagi wanita untuk memakai cincin gelang Dan semisalnya yang terbuat dari emas Nah, Maka kalau kita sudah melihat khilaf yang semacam ini Maka tidak sepantasnya bagi kita untuk memperuncing masalahnya kembali kepada keyakinan masing-masing kecenderungannya kepada dalil mana yang dia yakini kuat dan lebih rajih dalam permasalahan seperti ini ataupun masalah-masalah yang lainnya 6 nah, adapun sekali lagi apa yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Taimin dan saya hanya menukilkan saja beliau menyatakan boleh secara mutlak tanpa ada batas apakah melingkar ataukah tidak. Amal ahadz al-wardah fil nahi an al-zahab al-muhallak lil nisa, fahyahahadzimma ضعيفة و إمما شاذة kata beliau. Melanjutkan bahwa ada pun hadis-hadis yang teriywayatkan terkait larangan emas melingkar bagi kaum wanita. Maka hadith-hadith tersebut adalah bisa jadi kemungkinan yang pertama adalah doifah, hadith-hadithnya doif, kata beliau. Wa imma shazh dan bisa jadi haditnya adalah shaz, haditnya adalah nyeleneh. Nam, turi kalau amal sehingga kalau haditnya kedudukannya shazh, menurut beliau adalah ditinggalkan untuk diamalkan. Wadawatul Ahadit al Kathirah dan telah terkaitkan hadis-hadis yang banyak yang menunjukkan persetujuan Nabi saw kepada kaum wanita Muslimah penggunaan dari emas yang melingkar enam baik itu gelang maupun cincin maupun yang lainnya enam Ini tentang pendapat beliau Rahimahullah Kemudian selanjutnya Beliau mengingatkan lagi Setelah yang diingatkan sebelumnya Tentang berlebih-lebihan Wajib bagi kaum muslimah Yang memakai emas tadi nam, Apabila emas yang dia pakai itu Telah mencapai nisabnya. Maka hendaklah ditunaikan Atau dikeluarkan zakatnya Beliau berpendapat bahawa Emas perhiasan yang dipakai Apabila sudah mencapai nisabnya Dalam kurun waktu satu tahun Maka dikeluarkan zakatnya Nisabnya adalah sekitar 6 82 gram 6 akadah. Nah, jika sudah mencapai itu, dipakai, maka dikeluarkan zakatnya. Setiap berapa kali? Dalam setahun, setahun sekali. Nah, karena aturan dalam pengeluaran zakat, zakatul mal adalah telah mencapai nisab, dan yang satunya adalah telah satu haul, satu haul yakni satu, satu tahun. Berapa jumlah yang dikeluarkan adalah 2,5 persen. Rub'ul usur 2,5% Pernyataan seperti ini berdasarkan dengan dalil Bahawa Nabi SAW ketika lihat ada seorang wanita Nam Bahkan itu putri beliau sendiri Memakai emas Gelang yang besar Yang terbuat dari emas Nam Maka beliau tanya kepada putrinya Atu adina zakat hadza. Apakah engkau sudah tunaikan zakatnya benda ini tadi? Qalat la. Maka putri beliau menjawab, "Belum ya Rasulullah." Qala, "Maka kata Nabi sallallahu sekali lagi, beliau tidak biarkan atau menunda suatu kemungkaran, suatu perkara yang perlu segera untuk diluruskan." Naam. Sebagai bentuk kasih sayang beliau kepada umatnya, maka kata beliau Ayah Suruki An Yusawi Bihi Mah Sawarin Minar Yawmal Kiamah. Nam, apakah kau suka kata beliau? Yang karenanya, yang kau pakai emas tadi, Allah Subhanahu Wa Taala akan kalungkan pada padamu dengan kalung yang terbuat dari api di yaumil qiyamah kala 6 Beliau tegur demikian dan beliau ingatkan 6 Yang dengan dalil ini pula dijadikan dalil oleh yang melarang bagi Terlarangnya bagi wanita yang memakai emas berbentuk melingkar berdasarkan dari hadit ini. Kenapa? Karena di hadit ini tidak menyebutkan, di, karena dalam hadit itu menyebutkan tentang yang dipakai tadi dalam bentuk zawarin, bentuk gelang enam. Sehingga dengan itu kemudian diambillah istimbat terlarangnya bagi wanita memakai perhiasan. Emas yang melingkar Akan tetapi pendapat yang menyatakan bahawa Terlarang eh, Boleh secara, secara mutlak Maka hadith ini Kaitannya adalah Karena belum dikeluarkan zakatnya Maka fakhala'athuma wa'a'tathuma an Nabi sallallahu alaihi wa sallam Segeralah dilepas Dua gelang Dua gelang tadi dan diberikannya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan menyatakan Humaalillahi Walir Rasulih. Kedua barang ini tadi adalah untuk Allah dan Rasulnya. Kita saksikan lagi bagaimana generasi Sahabat dan Sahabiyah, nam kecemburuannya kepada al haq bersegeranya kepada al haq Baik peristiwa laki-laki tadi. Yang memakai emas kemudian Dicabut dan dilemparkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Maupun peristiwa yang bersama kita Adalah putri beliau Sallallahu Alaihi Wasallam Sendiri Ini larangan terkait dengan Perhiasan emas Untuk kaum laki-laki Kita lanjutkan pada larangan berikutnya masih berkaitan dengan emas bahkan terlarang pura dengan yang terbuat dari perak enam kelanjutan dari hadit al bara ibnu azib radhiyallahu taala anhu ma rasul saw melarang kita untuk minum pada bejana yang terbuat dari Al-Fiddah nah, Yang terbuat dari perak Larangan minum tadi Apakah minuman itu Berupa air Ataukah Berupa kuah Marok Ataukah berupa susu Kopi, teh dan lain sebagainya Maka tidak ada Pengecualiannya Sehingga berlangsung secara keumumannya Baik yang minum itu adalah rojulan Atau imra'atan Baik yang minum itu laki-laki Maupun dia adalah wanita nah, Ini kita diajari oleh ulama Untuk menelaah Meneliti hadis. Apabila disebutkan secara keumumannya Maka tidak dipisahkan nah, Tidak Selama tidak ada rincian Maka berlangsung secara Keumumannya Lain masalahnya ketika hadith Ada yang sifatnya secara keumuman Kemudian datang di hadith yang lain Yang sahih pula Yang mana itu menunjukkan rinciannya Akan tetapi selama Datang dalam bentuk keumumannya Maka secara mutlak Nah Karena pengharaman bejana Yang terbuat dari emas Dan juga dari perak Itu mencakup baik laki-laki maupun wanita Nah, maka urusannya sekarang beda Bukan perhiasan berupa cincin, gelang dan sebagainya Kalau tadi dengan pendapat yang telah disebutkan Ada yang menyatakan dibolehkan bagi kaum wanita Tapi sekarang urusannya berjana Sehingga tidak bisa dihukumi dengan satu hukum yang sama Maka berjana urusannya terlarang baik laki-laki dan -laki, demikian pula wanita tidak dibedakan pula bahawa bejana itu terbuat dari emas perak murni atau kacampuran Maka yang demikian itu adalah terlarang Kalau di dalam hadis itu menyebutkan larangan minum dari bejana yang terbuat dari perak Maka terbuat dari emas kira-kira bagaimana? Lebih sangat lagi larangannya Enam diperkuat dengan hadisnya besallahu alaihi wasallam yang menyebutkan tentang larangan larangan bejana dari emas kata beliau لا تشربوا في أنيات الذهب jangan kalian minum di bejana yang terbuat dari emas nah, lebih jelas lagi bukan sekedar pengkiasan belaka kalau kalau perak saja terlarang maka apalagi emas tapi diperkuat dengan dalil wala takulu fi sihafihi ma dan jangan kalian pula makan di nampan yang terbuat dengannya fa lahum fid dunya wa lakum akhirah karena benda tersebut adalah buat mereka buat kaum kufar fid dunya di dunia ini wa lakum akhirah dan Benda itu tadi adalah nanti buat kalian di akhirat. Yang artinya kalau kalian nikmati, kalian langgar, kalian lakukan itu di dunia. Maka kalian tidak bisa menikmati perhiasan nam seperti itu di Al-Jannah. Nam. Nam. Nam. Ini terkait dengan berjana, baik itu fitlah maupun zahab, baik itu perak maupun emas. Nah, waktu isya sudah memasuki, maka kita cukupkan pembahasan sampai di sini. Nah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik dan hidayah kepada kita untuk kita bisa mengamalkan apa-apa yang diperintahkan dan kita bisa menjauhi dan membenci dari apa-apa yang telah dilarang oleh syariat agama Allah SWT ini. Itu yang bisa kita bahas. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu wasallam ala nabi Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.